kitabu cha wakorinto wa pili mlango wa nane, hii ni sehemu ya tatu katika mlango wa nane, na kichwa cha somo la na leo kinasema uaminifu katika kupokea uaminifu katika kupokea e, hii ni sehemu ya tatu katika mlango wa nane, wa kitabu cha wakorinto wa pili ambao kama mnakumbuka kianza zamani kidogo tulisema iki kitabu kiaangalia dhima yake kubwa ni habari ya utumishi ministry mungu kwa bidii kwa uaminifu. Na hapa tunaona hutumishi unaendea kuongelewa sana kwenye mlango wa nane, sehemu ya 3 kuanzia mstari wa kumi na sita, mpaka mstari wa 24. Na, na ina tutia moyo. Maana yake ni nini? Eh, neno haliwe kwenye Biblia kwa bahati mbaya. Jinzi ambavyo Mungu anataka tumtumikie kwa uaminifu wakati wengine kwa kujikana. Eh. Wakati mwingine kwa kupingana na watu unamtumikia Mungu lakini kuna watu wanataka utoke humo ikaezekana mkashirikiane kulewa ndio. Kwa hiyo ndio kitabu Ministry utumishi. Lakini haukuwa utumishi wa kawaida tulipoanza iki kitabu. Ni pamoja na eh, Dhiki Mateso majaribu vinavyokuja mimi ngwambie mkristo wa kweli akitaka kuishi maisha ya Ukristo sio yale maisha mlioambiwa mzoewezo kuambia makanisani ya mseleleko mseleleko kama unaoja kwa Kristo mama yanatetereka mzuri hapana eh Kristo wa kweli kazana Kristo mwenye kazana kila mtumishi kwenye Biblia kuanzia na wale wa mwanzo kabisa akina Ibrahimu mpaka mwisho akina Yohana eh, wa ufunuo ni watu waliojukuta wako katika mazingira ya mvutano na dunia hii Aminu. wakimtumikia Mungu katika dhiki wakati mwingine lakini na furaha nyingi na ndani ya hiyo dhiki kwenye hiki kitabu cha mlango uh, cha Wakorinto wa pili pamoja kwamba kuna utumishi utumishi unaokuja na shida na tabu na dhiki lakini ni utumishi unaoenda na furaha katika Kristo nani kwa pamoja na mimi hiyo ndiyo zima ambayo tunaikuta kwenye kitabu chote na kwenye milango mingi mingi lakini kwenye hii milango miwili wa nane na watisa. kuna kuja habari sasa za mambo yanayohusu utoaji kujitoa na nikasema utoaji kibiblia kabisa ukienda katika upana wake Mungu anataka kwanza tumpe nafsi zetu tumpe nafsi zetu kabla hatujafikiria kumpa vitu kwa sababu vile vitu ni vyake moja kwa moja nasi ni yake lakini ni yako pia eh na ndiyo sababu watu wengi wameshindwa kupokea wokovu anaona nikipokea wokovu manake ni kumpokea Kristo akaka ndani yako sema mm, Kristo atuweza kukaa hapa jirani huyo mbali kidogo hata siku nikikuhitaji nikiwa hospitali za kushtua ndio watu wanamtaka Kristo tulia huko mbali Nikiwa na shida sisi msiniipo kwenye maisha yangu nataka nieme nikaangalia Biblia ni lewe nifanye nini nifanye uchafu wote lakini siku nikiwa na shida nitakutakustua nita nikiwa sustenda nita kwaambia ndivyo watu wanataka waishi na Kristo wewe uone utoaji nusu nusu mtanae kupa wakati anatafuta faida au mtu anaikutafuta wakati anatafuta faida kwa tukaona kwa kwamba mlango wa 8 sema ya kwanza na ya pili eh Sema ya kwanza ilikuwa inahusu habari za furaha ndani furaha katikati e, kati ya dhiki. Furaha na ukarimu. Kwamba mtu mkarimu mwenye ukarimu ninini nini, tayari utayari wa kujitoa. kuwasaidia wengine. Eh, kwamba ukarimu wetu un una furaha inayokuja na ule ukarimu. Kwa so, sababu ukarimu una furaha yake. Mm -hmm. Eh, mtendea mtu mema Unajisikia furaha. Ngoja uende ufanye kama umemdzulumbu zulumu. Unaweza ukatoka umepata kitu lakini ubaki roho inakusuta. Furaha inaondoka. Watu, na ndivyo watu muda naenda anafanyia kazi anampa rushwa ile rushwa inaendelea kumgonga gonga moyo kama nyundo. Furaha na ukarimu sehemu ya kwanza. Mlimango anaye eh vinavyo vinavyotokea katikati ya ya ya Ya. Ya kujitoa na Na. nadhiki. Eh na sehemu ya pili ilikuwa ndo ongelea habari za utayari wa kutoa niliitaka uiunganisha na hii ya tatu wiki iliyopita kwamba iwe utayari wa kutoa yani watu uwe tayari kutoa vitu vyako amba rio pita. Badani, amba, ambayo tuliona wiki iliyopita baadaye nikaona kwamba utayari wa kupokea ambao ndio hii ya leo inahitaji nalo nafasi yake maalum utayari wa kupokea context au mufta wa somo ni nini utarioku poke. Kicho kinasema u, uaminifu katika kupokea. Uaminifu katika kupokea. Kwamba mtu labda ni katika mjengo kazi ya Mungu ni kujitoa na ni kujenga kanisa. Labda ni, hapa kwenye mlangoni wa nani alikuwa ni katika kuwasaidia watakatifu masikini waliokuwa wanaishi ya Yerusalemu. Hapa wako kwenye nchi za mbali, mbali na Yerusalemu. Wako Ugiriki ya leo ndo Korinto. Tuko kitabu cha Korinto. Kwa hiyo walikuwa wanataka wafanye msaada watu wanaokufa kule ambako njini imetokea wapate msaada wa, wa survive. Amina. Kwayo kwa hiyo hao watu walionekana kama wagumu wa kujitoa toa Paulo akitumia mafundisho haya kwao wanafundisha wewe na anifundisha na mimi siku ya leo miaka 2000 baadaye. Amina. Hayo akasema okay nataka muwe tayari katika kutoa kutoa kwenu na kutoa kwenu kustokani na bibi na wiki hii tupo mambo matatu yanayotakiwa wakati wa kutoa kicho cha kwanza kabisa sababu ya kutoa je yeah. leo huyu unaweza kwenda kwenye makanisa wa kutoa utoaji ukiangalia sababu ni za uongo uongo ni za tamaa tamaa eh hey. leo tunataka wa mchungaji ana safi mm -hmm. eh hey, tujitoe ninja Mi Ela za mtoto wa mchungaji kwenda kwenye vishule shule ambavyo hata ujui alikuwa amekakaka kabla yule mwanamke eh hey lakini hizo unaonekana mpinzani wa injili sababu ya kutoa iwe ya kweli iwe na makusudi ya kujenga ufalme wa mbinguni kuokoa nafsi za watu leo hii ungeniambia kwamba nipate watu walio tayari kujitoa kifedha ningetangaza habari za kujitoa sana na pesa usipatikane kwa ajili ya kuokoa wananchi wa Tanzania katika maisha yao ya kiroho Ingine yeah. kwa sababu hawa watu hawapo basi si Kwa, kwa somo ambalo halina we, halina wanafunzi. Si, aw, wanafunzi wana mnai hapa. Kwa nini si sihitaji somo la na namna hii? Amina. Amen. nitafundisha hey, jingine bima lenye somo lisilo na wanafunzi. Somo la kwamba Tanzania inahitaji wokovu. Haitaji madini dini, inahitaji wokovu, inahitaji dini za siasa ambazo 2025 ni habari mafundisho ni habari za uchaguzi uchaguzi uchaguzi tukuzeme simu ndogo sana kwenye mambo ya Mungu. Amina. Amina. Amina. Amina. E. Kama uchaguzi ungekuwa na nafasi kubwa tungemmsikia Daniel anahubiri uchaguzi na kumuondosha ni mkadereza. Lakini alishirikiana nayo na ufalme wa Mungu kujengwa katika nchi ya babeli Amina. Amina. Amina. Kwani tukaona kuna sababu wiki ikiliyopita sababu ya pili utajali sababu ipo ya kutoa. Kweli kuna sababu ya kutoa kuna mapungufu umepatikana. Lakini bidi mimi niko tayari nimeguswa na msingi wa utayari. Niko najaribu kurejea somo lolote ungane na rawiki ya leo. Eh msingi wa utayari ni nini? Msingi au chanzo cha, cha utayari kinatokana na na, na mtu amefundishwa neno, anajua sababu ile inamgusa. Ulishawahi kwenda kwenye msiba watu wanalia lakini wewe hujaguswa kwa sababu wewe hujui yule mtu alikuwa ni nani. Umo lakini wakiutana unakuwa umeweka mikono mbele una umekunja uso lakini hujaguswa. <laughs> Kabisa. <laughs> lakini ukutana jamani poleni, pole ni jamaa ni pole <laughs> kwamba tuchangie msiba huo utachagua sababu uko mle tu. Sasa <inaudible> watu wako mkanisani hujaguswa. Haji Hajui wako hajai hata kuokoka. Kama mimi kwamba kuna gharama ya wakovu inatakiwa ilipo watu wapeleke injili hajui. Sasa unamtaka kumdai mapesa yake na nini? Ile yake ya kujilewea akajilewe. Unyamanyaye. Hata ata, ata, atakasirika atachukizwa. Kwa hiyo lazima kuwe na mbali na sababu kwamba ipo na utajali wa mtu. Na utayari utokana na mtu amefundishwa majua maana ya kile kitu. Sasa mtu hajui hata kitabu. Biblia yake ana kitabu kisoma na Unakuta Ha, hajuya atakulia na kushoto kwa biblia. Halafu nataka toeni, toa. Ha, Hapo hakuna hatuko tayari kutoa au kutoza wakati huo. Bado nitakuja kwenye somo la leo, bado niko najaribu kujenga msingi ya wale watu wanaotoa. Na sasa tutaongelea hao wanaopokea. Mm -hmm. Hao wa dini tuongelea leo. Eh. Na sababu ya tatu ilikuwa uwezo. Baraka ulio Amen. Kweli kabisa uwezo ulio nao. Leo mm hii -hmm. uh, hi, tutakubaliana wote kwamba ndani ya makanisa watu wanatozana matozo ma, ma, ma makubwa. Mmoja anaita ma wengine analeta machangizo mimi naeta tozo. Mm -hmm. eh, makubwa ambayo yako nje ya uwezo wa mtu. Unakuta mtu ni mbibi hana mafao, ma hajawahi kufanya kazi, labda alipewe mafao, lakini ana, ana bahasha yake kubwa anadaiwa hii. Ye eh, mwenyewe tu kimaisha hanyui hata ha, kama sukari hanyua ha, angalau ha, kaka kolea lakini mm -hmm. na unataka ukamtoze mtu hana uwezo wa kupata kilo tatu kwa mwezi au kilo mbili za, za sukari kwa mwezi wewe unamchangisha equivalent au kitu kinachoingiana na kilo kumi za sukari mm hiyo -hmm. ilikuwa ni masomo ya watu wanaotoa toaje sasa leo tunaangalia hawa wapokeaji ni wakina nani hawa hao wakuwa dini ndao wachungaji ndio viongozi Wadimi wenye kutoa, kutoza wale wale sasa wakati tulikuwa tunaangalia utayari wa watoaji leo Biblia inatupeleka katika uaminifu wa wapokeaji je mm -hmm. yeah, je wanaopokea ni waaminifu ningoya mm -hmm. niwambie macho yangu yalichokiona utafiti wangu mdogo makanisani watu wako tayari kutoa tayari wao ni mkubwa na uaminifu wao sio mdogo kabisa ni mkubwa ndiyo mtakubaliana na ndio mm -hmm. lakini tatizo kubwa liko kwenye uaminifu wa hawa wanaopokea kwa hivyo mtoaji akiwa tayari mpokeaji anatakiwa awe mwaminifu kwamba wewe ni kiongozi wa dini Una waumini waaminifu ukiwaambia toa watoa wanatoa. Ukiwaambia toa hata kiwezekana uende ukaishi barabarani tu kwenye madaraja. Toa tu licho licho wak tayari. Hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo nafasi usiiitumie vibaya na mara nyingi inatumika vibaya. Kuwa kwa watu. Sasa tutaona kwenye mistari hii ya leo ni mingi kidogo. Lakini kwa neema ya Mungu tutaimaliza. Na yeye tunalazimwa tuimalize. Amina. Eh, tutaona kwamba Paulo anatumia mfano wake yeye na watumishi walio kwa pamoja naye. Mmoja naye mtajwa kwa jina ni Tito. Hmm. Tito kuna na kitabu chake kina mirango mitatu kule mwishoni mwa Biblia. Eh. Tito, mionani, mgiriki aliyekuwa amebadilika, akamwamini aka, aka, aka, aka, aka, aka Kristo. Akatoka kwenye dini za Kigiriki za asili, hmm. za miungu. Eh. Kwa hiyo Anatumia mfano wa na ndugu wengine hayataja majina wale nyingine hata kama hujulikani kwa jina kwa Yesu Kristo unajulikana tu. Mungu, wamo kwenye neno la Mungu lakini hatujui majina Mungu anawajua. Watu wengine wawili ambao anasema ni waaminifu na wanabidi katika kupokea. Kiroga nyingine hawa watu hawatumii vibaya ile nafasi waliopewa ya kuweza kukusanya ela michango vitu vya watu kwa kujinufaisha wenyewe. Wao wanawambia leo hii un, ungekuwa kuna mtu kuna uh, mtu wa kiserikali anaitwa CAG. Eh, CAG. Mkaguzi mkuu wa mahesabu ya serikali. Eh. Kama CAG angekuwa anakagua dini, kwenye dini ndiko kuliko na uovu mkubwa sana. Amin. Wao wamatumize mabaya. Lakini sio kazi ya serikali Mungu Mungu ana wa sisiji wake. Na kwa vile hakuna tendo ambalo tunaifanya wanadamu hasa matendo kama haya ku, kwa kuchafua jina la Mungu ambayo yatabaki hivi hivi, Mungu lazima atayalipa tu. Eh. Kwa hiyo uh, bwana kwamba najua hakuna atakaye sikia badilike lakini sisi wa Kristo tujue kweli anasema na nyi mtajua kweli na ile kweli taweka huru. Wafanya uhuru. Eh. Kwa hiyo uh, tunachotakuwa tunaona eh mazingira harisi. na na wewe inawezekana ukawa, ukawa sio mpokeaji ambao unatakiwa muaminifu mm -hmm. lakini ukawa ni mtoaji ambao unatakiwa uwe tayari hivyo vitu vitakusaidia utakapo u, utakapo kuwa huko kwenye mazingira ya kutozwa mm -hmm. je hawa wapokeaji wana wana uaminifu kiasi kwa sababu wakati mwingine inaumiza unapona wa Kristo wa, wa, wa, wanapelekwa kama mazuzu mazuzu wana nyang'anyo wa kitu wanafanya nini wa, wako tayari tu kutozwa ya. yani hawa kwaje dini zao inakuwa miradi na mtu anadhani kabisa kwa sababu hana ufahamu anadhani kama akipita nabii kajivalisha vingo ngo gani ili shuka, shuka na nini a, a, basi ni jukumu lake kwenda kutoa hapana lazima umpime na yeye yule mwenye kupa pesa nyingi za zile of course matu wengine kama okay ni ni, ni jambo gumu kidogo sio jambo la kufafanua na kulimaliza tutakuwa pole, polepole tunaoendelea kupitia lakini yote katika yote kama kazi unayoyona ni ya ni ya ki, ni ya ki eh, haina uvuvio wa kimungu mm -hmm. ni vizuri je na utoaji katika maeneo kama kwa sababu una kwa munga mkono Awapotoshe wengi wengine zaidi mm. eh awapotosha na wengine wengi zaidi em eh, tu kuanzia msari ule wa 107 em tuangalie sasa watu wanaokuwa kwenye nafasi za kutoa kupokea kupokea michango kupokea zile, vile, vile zile sadaka ule utoaji zile vivyoote vile huwa natakiwa waeneene vipi huamini fau tuna upima pima katika mazingira yapi biblia inatuwambia sura 16 7 eh akonto pili lakini ahimidiwe Mungu atiae bidii ile ile kwa ajili katika moyo wa Tito na nitausoma mstari wa 18 na na mstari wa 10 na saba um, anasema na, maana aliyapokea kweli yale maonyo tena huku akizidi kuwa na bidii alisafiri kwenda kwenu kwa hiari yake mwenyewe na tunachokiona kwenye hii mstari ya 16 na saba tunaona yule mpokeaji kwenye hii mstari tunamwona nani ni Tito mtumishi wa Mungu huko nyuma atakuja kufahamuanwa sema huyu mtu ni mtumishi wa Mungu asiye na wa asiye na mapingamizi eh huyu Unaanza kuniambia kwamba huyu Tito anaweza kakuwa mtumisho wa Mungu wakati wewe yuko ananania anadanganya watu kwenye anatafuta kuteuliwa. Hapaale mtu mwenyewe mwenyewe mwenye kufanya ile kazi mwenyewe utamuona. Kauli zake. Sasa mtawatambua kwa matunda yao. Wanazaa nini? Eh. Uzoma katika Mathayo 7 hapa. Pa? Eh namba nyingi matunda ya kwanza kabisa yanayotafuta kwenye Biblia mle ni kauli zake. Mm -hmm. Wewe mimi katika hao wanaojitama nabii wote haumnaaona. Wanaotoza mapesa na wamejenga wengine wakata anajenga anajenga kanisa. Kuna mmoja yuko hapo pana pa, uh, kivuli hapo. Panaitwa matembele si ya saba si matembele ya pili si. Panaitwa Eh Anajenga kanisa hapo Hapa anajenga na hoteli Anakwambia ukija kusali hapa la huwezu kala nje ya hoteli. Kwa hiyo lazima utafute hela na kulipa kanisani lakini utafute hela ya kwenda na anaweka vipini virefu njazi wa waume mle hapa Mwingine yuko hapo tanganyika peke amejenga mhoteli mkubwa wa kimataifa huko kwa Mbeya. Mtu mwenyewe unamuona matunda anayo yazani nini? Ni mamba ya mwilini. Ni biashara huwe Yesu alisemwa alipokuta watu wanafanya biashara kwenye Yohana mlango wa pili mstari wa 14 na kuendelea wanafanya biashara alienda akavunja vunja mali zao akapiga mateka akifanya nini akasema nyumba yangu nyumba ya baba yangu ni nyumba ya sala lakini ninyi mlifanya kuwa pango la wanyanganya eh Mefanya nyumba ya biashara alikuta watu wanafanya wa biashara. Mm. Eh. Sasa sasa uta, utawafanya uta nini? Sitafanya chochote. Ni kazi yangu ni kunena, mwenye kutenda ni naye. Mm. Eh. Ni e baraka kazi yetu ni kwenda tunasia mbegu mwenye kukuza na mwenye kuzalisha yale mazao ni Kristo. Mm. Eh. Yaani hata kama ile somo halizasikilizwa na mtu mimi wakati fulani Mungu alisema alimwambia kama watu hawataka kusikia nenda ukawaambie milima tu. Kaubiri milima tu yale maudongo na mavitaka ya mlimani yasikie labda kuna na na, na kunguru ataskia huko. Kama watu hawataka kusikia. Amina. Hey. Amina. Amina. Amina. Watu tunaona uaminifu ni ile bidii na zile sifa za yule mwenye kupokea mwenyewe aliyetuma. Baje waye unakuta emme waye tuulizane yule watu wanaokuwa makanisa makanisa haya ya pesa pesa unakuta walio ni watu wamekonda konda, konda si watu ambao kidogo kimwili wame hawajastawi si ndio nenda kaangalie wale wanaowatoza unakuta ni vitambi juu ya vitambi eh e, badala ya wewe hata kufikiria na yeye eh, kidogo a wa survive aishi lakini unaendelea kunyonyeana. Mfano nao toaga siku moja tukao kwenye kanisa la ki wale watu TAG hapo Tabata. Kuna mama mme wake alishafungwa miaka vitoto vyake vimeshakua mitahira sijari mpata wapi shilingi 10000. Alichomaleo pale pale kanisani. Mimi nilala na bishara wewe mchungaji usiku. Kwa nini ulifanya kile kile? Ni kwame toka kwake yule mama anaishi mlimani sehemu fulani ameika vibati yake alikwamevokota wapi M nani e, Mfereji wa maji unapita kwenye kwenye sembele yake eh hiyo 10000 ikachomolewa kweli Yesu anasema ole wedu mafarisayo wanafiki walisho habari wa na mafarisayo wanafiki kwa sababu mnakula nyumba za wajane eh Anasema na kwa unafiki mnafanya sa, mnasali sana ndefu kuficha maovu yenu ili kusudi watu wadhani kwamba Mungu yuko anawasikia. Si ndivyo vinaendelewa makanisa. Sisi hapa tunongoma sana. Yakizidi sana ni mali 1,500,000 lakini tunaondoka na neno ambalo linatosha. Yaani watu wanaweza sijifuze ndani ya mwaka mzima. Eh, hatuna sana ndefu. Sana zetu ni fupi. Eh Yesu alipokuwa anaomba chakula Mikate ile kwenye Mathayo 15 na Mathayo 14 ile aliposhatrefuta na baadaka akalisha watu e 4000 hakuomba sema nakushukuru baba unayonisikia na nini leo tupa chakula na nini a memaliza watu akili ina uzito sio baba papa turafuruku mungu Ibrahimu iki chakula umehifalia sayansi yote hakuna wanasaasi anaweza kufikia umezi hali <laughs> yake bana bana bana wanabwekeana baadaye amina tunaamaliza eh <laughs> sarandezo za uwongo inazuda eh. uweze na huyo mtu anayepokea uamini ukiacha na kwamba sifa zake uaminifu wa wake e aweze kuwa na bidii kuabidiisha kuatia moyo kuatia wewe wewe watu wanapokuwa wanatozana fedha wema kanisa sana wala tiana hofu mimi nimekaa huko Na ni kwa uwezo mimi mwenyewe kukusanya hizo pesa sio kwa ajili yao ni kwa kusaidia wewe kanisa Mimi ninayesifu eh, Bwana simbo wenyewe ni achi na mini mengi niyo kasi kupita hivi. Ili shirikiana nao. Sana Hakuna naika kunondolea kumkumbu yangu. Mm. Eh? nilishirikiana nao, niliweka bidii yangu. Kwa kadi nilipoweza, lakini wanapokosea lazima liwatwange nyundo. Mm. Nyundo. Amin. Eh. Niwatwange mm. nyundo. Eh? awe maninifu eh anasema katika uh, katika katika uh, e ebrania ngoja nisome pale usifungue nitafunulia cusudi so tusipoteze mtiririko ebrania 10:24 anasema lazima awatie hamasa awatie ile eh awatie moyo mm. sio kuwatia hofu oyo mimi watu wanapokuwa na Diana ukiacha wale wanaofaidi kuzira. Haki kuna wale wenye kanisa wenyewe. Lakini kuna wengine unakutana na watumishi wao akabwana shirikiana. Lakini mwananchi wa kawaida anaye kule kati kule. Anakuwa ametiwa hofu. Eh. Kumi 2 na 9 wa nasema hivi. E. Toka angaliana sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri neno mikaal ya kumtolea bwana ili kazi ya bwana ijengwe ni kazi nzuri lakini ni kuhimizana katika upendo sio katika kuhofu au kutiana hofu mm -hmm. eh, Kuna kurugina anawambia ukiona wale wajumamusi jumamosi ndio hiyo lakini na wengine wanafanana wao anawambia eh, kama mtu yatoa zaka kama hujatoa mchangu yeye sabie moto weni ni mo, mo, wewe yani wewe ni kuanza Eh tena ono tokona koleza yule moto wa mwanzo. Na vitu mshauri skia. Naamuni mm -hmm. hakuna tendo hata ungetoa mwili wako kachuno hakuna tendo langu au lako unaweza kufanya aidha e, likakuoa na moto au likatia mo, mo, moto nje ya wokovu unaoupata bure kama neema kutoka kwa Bwana Yesu Kristo kwa kumkiri kwa kumwamini mwana na kumkiri kwa kitu. Naamuni e, neema. nini hofu? Eh. Eh. Ukizoma katika tutafika huko sio muda mrefu lakini ngone nitangulie kupagusa. Wakondo wa wa pili hii mlango wa kumi na moja Tuseme mstari wa tisa anasema hivi. Mstari wa tisa anasema. Kumi na moja tisa anasema nani nilipokuwa pamoja nani na kuhitaji sikumlemea mtu. Maana hao ndugu walio kutoka Makedonia waninipa kadiri ya mahitaji yangu nami katika mambo yote nilijilinda nafsi yangu nisiwalemee hata kidogo. Mm -hmm. Tumishi mzuri wa Mungu anajitahidi asiwe mzigo. Mm -hmm. Eh. Kuna makanisa mengine nawajua kabisa. Mtumishi akiona sasa chakula zimefika ana nyumba ya mtumishi ya, ya muumini wake anatembelea pale. Mchara anaona na koti. Kuna rugo kuna kajogo hakuja koma vizuri kana tafuta. Kwenda ana, anaenda ana tu anawe anawalemea. Ana Sehemu nyingine Paulo anasema katika mata, uh, katika matendo 20 anasema unajua kwamba miaka yote mitatu nikae no siku sikula mali ya mtu sikula kitu cha mtu na kumwoka wanyewe kwamba mikono yangu hii hii hi hapa ilini tumika kuniwezesha mimi na wale wote walio wako pamoja nani. Of course yeah. hapa anapata msaada kutoka kwa watu walio koma wanaojua wanachokifanya watu wa Makedonia ndicho anachosema kwenye yeah. e, mstari wa mlango wa 11. Na, na, na, na, mlango wa 12 anafafanua anase, anasema a, a, a, labda tuende mbele kidogo mlango wa 12 tutafika huko baadaye. Eh mstari wa Kumi na nane anasema hivi Na pamoja naye anamsema nani? Anamsema Tito Tukamtuma ndugu yule ambaye sifa zake katika njiri zimeenea makanisani mote. Anasema hatukumtuma mtu mmoja kuja. Unajua Biblia anasema. ukisoma kwenye aya ya pili hii hii mlango wa 13 anasema kila neno lidhibitike kwa vinywa vya mashahidi wawili mpaka wata Azima mtakapokuja kushughulika na masuala ya pesa za watu asije tu kijanja janja peke yake tulimpa na tulimpa na u, na, na, na, na, na watumishi wengine tulimpa u, walikuja kama ujumbe ili kusudi waweze ku eh, kuna kitu tunacho check sana balance sio mtu anaenda anakusanya peke yake hujui amechukua shi ngapi hujui ka reporting ngapi hujui kaficha ngapi lakini amesema tu namba yetu tunaona hakumtumia sito pekee yake na na sifa zake zina uhakika na ha akamwongelea na mtu mwingine na bado tunaona kuna na mtu mwingine watu wawili pamoja Wana, wanaheshimu ile kanuni ya kwenye Biblia inayozui katika kitabu cha cha kumukumbukwa tuna semu nyingine lazima mambo muhimu ya uweze kuthibitika na watu wawili mpaka watatu e, mambo ya pesha mambo ya michango Lazima ithibitike sio na unakuta mtu ni mchungaji na mke wake No, no, no, no, na pesa zinatuzwa kwenye madiaba yao. Ah, hatukuisikia? Kwenye mikanisa ya watu. Eh. Ni e, anaendelea anasema um um msali na wa na 18, anasema pamoja naye tukamtuma ndugu yule ambaye sofa zake zimekatika. Na msali 10 anasema sema wala si hivyo tu bali alichaguliwa na makanisa asafiri pamoja nasi katika jambo la neema hii Tunayetumikia ili bwana atukuzwe ukadhirike utayari wetu nasema huyu mtu hakuwa tu hakuchaguliwa hivi hivi alikuwa ni mtu ambaye yuko katika utumishi alisha mwaga jasho lake alisha eh, mwaga eh, toa mda wake eh, alilala macho pamoja nasi katika kazi ya injili ya Mungu hata kwenye wakovu na mambo mengine. Kwa hiyo amepima akapi, amepimwa akapimika basi akateuliwa aweze kushirikiana kuungana na Tito kwenda kufanya hiyo huduma ya kukusanya michango kuwasaidia watu wanaokufa njaa huko Yerusalemu. Je, wewe una yeah. swali? Wanapochangishana, wanachangishana kuwasaidia watu wenye shida same fulani ni kwa ajili ya wao wenyewe. Na sema Hakuna mtu, sema, ha, shetani, e. hakuna mtu awezae kutumikia mabwana wawili uweze kumtumikia Mungu na pesa hajasema uweze kumtumikia mabwana wawili Mungu na Shetani ah Mungu aliona Shetani halisi ni hiyo pesa eh hakuna mtu awezae kutumikia mabwana wawili maka nista yanatumikia pesa chukua pesa hapa by the way hii milango tunayosoma mlango wa 8 na wiki ijayo tutasoma mlango wa tisa inatumika sana badala ya kuwasaidia Kujisafisha inatumika sana kuongeza bidii yao katika kujitajirisha kinyume na mapenzi ya Mungu. Mm -hmm. Eh, leo hii watumishi wa Injili yao ni matajiri au sio matajiri? Mimi tajiri ya kupitiliza, si ndio? Mm Hebu -hmm. niambie mtu aliyekuwa kwenye utumishi wa Mungu aliyekuwa tajiri. Yesu mwenyewe Yohana mbatizaji, mm -hmm. paulo Petro, nani sasa wanataka kufanana au wana injili yao tofauti na kwenye biblia tuseme ndivyo ilivyo mm -hmm. eh amena kwa hiyo naona kwamba hao watu tuko tunaangalia kipengele kiniongelea uaminifu ah um, um, yes uaminifu katika kupokea hawa wapokeaji walikuwa waaminifu neno matendo yao yanawathibitisha eh utaratibu kuwapata kunaudhibitisha na kazi yao katika utumishi na inawadhibitisha. Unaomba ukienda katika kanisa ukakuta watu wanahubiri njiri ya kweli, wanahubiri wokovu, wanachangua neno na Mungu. Kwa mfano tuliaisha website, ikusudia maneno yao natu, tu nikalipia lipia 72 fulani madeni kashini, nikaacha. Nika Tukaifunga. Eh ukawa tunaalipia haya masomo yaweze kuwafikia watu wengi Nikawa lipa alikuwa anachukua nilipa kama dola nikashindwa nikafunga ningekuwa na watu tukasaidia. tulikuwa tunapeleka njini nyumba kwa nyumba tunazunguka unaweka mafuta unazunguka nena mbali nikakuta uwezo sina baada ya miaka si wala si juti eh ndio Mungu nasema kwa neema yake Mungu nimekuwa hivi nini kane ma kwa Mungu tumtumikia Mungu kwa kiwango hiki tulichonacho. Eh. Eh. Kwa hiyo utakapoona kanisa lenye bidii la kuokoa roho za watu, mm. weka hela yako pale. Mm. Eh. Yesa alisema jiwekeni hazina zenu mbinguni. hazina mbinguni, na sasa kuna mchungaji wa Nigeria mzimu mmoja, Nigeria sio unajua tena wezi Tena nisa kuuliza Munduki polisi zipo tafuta mwizi utapata kwa anajili tena akiwa mchungaji mwizi mara mbili eh sasa nasikia anawambia alikuwa anawaambia unalipia dola mia saba akusaidie ku kukutafutia yani kufanyia booking ya kiti mbinguni unalipia yake dola mia saba na pesa zako yani uzikute huko na watu wanalipa Una tang, una kiti. Yaani kama booking frani kama unavyotaka kusafiri na nege unalipia usudi kiti chako kiwepo kwenye nege usije ukakuta kimechukuliwa. Au una unasafiri una safari na basi unakata una, una na siti Nataka siti namba 1. Ndio siti unalipia. Yaani haikwani nasikia na toa. Na, Naweza kwenye mitandao yapo. Eh, kuta kujiwekea hazina zako mbinguni ni kuweka muda wako pesa zako vitu vyako vya samani katika kazi inayookoa roho za wanadamu zifike huko huko mbinguni kutanenano. Ngo ulishe. Mda wako ni hazina. Singizi wako ni hazina. Una umeutanguliza mbinguni. Mwaweka kia si gani? Mimi na ndama mwingi sana wa kuhubiri neno la Mungu na utanguliza mbinguni. Na hivi na kutaka tu, lakini hata ule mnaokuja tu kwenye ibada wakati Mungu anambiwa vitu vigumu nini ni aina fulani ya hazina ziko mbele <mimilio> Eh hey, Unajua unibia wewe kuwepo hapa nitamhudiliana nani <mimilio> sasa <mimilio> Amen Na ha ukishabiriwa wewe haya somo yanawafikia watu wengine <mimilio> Eh hey, Yanaimenua chama somo Watu walioaona mpaka sasa wamefika 300 na wanaelekea kwenda 500. Mm. Wa walio wa, wa kiri kwamba ame. Amen. Hey, eh, tuwe shirikiada kwa kishifa. Mm. Amina. Eh, baada ya kuimba nyimbo za demon, mm. baada ya kuona kuimba secretary jeta, secret. imba neno la imba utukufu wa Mungu, chukufungua kitabu chako cha njano hiki. Mm. Yeah. Hakuna kitu kinachojua ni udhi kuona ninai naini na Kristo Mungu hajukuimba tenses za robo. Nina niuma moyo sana. Unaona naini, unafikiri ni chura wamekunywa ma maji ya kwanza yale mvua inayao mwezi wa nne. Oh my God. Yaangefini vyura wame wameibuka na, <roules> na maji. Yeah. <laughs> <laughs> sauti ya ile. Weka sauti yako katika kumimia mungu. Amina. Si ndio? Usiozi lire nyimbo pia Biblia mkajazwe roho mtakatifu kwa nyimbo na tenzi na na nyimbo, zaburi na tenzi za na tenzi za rohoni. Amina. Amina. Uko ruko e. Em em, em kidogo, sokea mdomo ina. Anasema eh chukua kwenye mstari ule wako. Wewe tunaona wale watu hawatii tafishi yoyote hawatii shaka <tos> Hawatii shaka hey, mimi nakumbuka siku moja nilikuwa na nasali. mwanene fulani ya mbagara nilenda ningawa nikaenda ni ni kusali kwenye kanisa moja laki. E, A, la T, ni TGT fulani ndo walokole typically yani ndo ndo walokole wa, wa bichi wenyewe hey, eh nyie mnakataa kumtolea Mungu Njo hapa, wao kama mtu tamtu moja. Sio anakuwa amepanga ni kama wale watu wanaochezesha kamari. Njo hapa. Wewe hela yako nimekula sana sijala sana. Baba umekula sana. Eh, nimekula hela yako sana. Hapo kulao. Ilo neno linavutia linakutia hamasa kweli uweze kutoa. Hamla. Nikikukumbuka ile neno ni bwa baka leo nalikumbuka. Miaka imeshapita kama 19 na 7. 16 eh. eh hawa wanaowalio tuma kufanya kazi ya Mungu wako wameshibitika wa, wa, wa, wa Wamepimika wamepimwa wakapimika eh uno mvivu kwa kwanza eh mstari ule wa wa 16 eh mstari wa 20 eh em eh, eh, tujumue wa wa waingilia kwa wa, wa, wa, kwanza wa pili 11 3 4 anasema Anasema tatu atatanaasema lakini nachelea kama yule nyoka aliyomdanganya Hawa kwa hia, kwa hila yake asije akawa haribu fikra zenu mkaacha unyoofu na usafu wa Kristo maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi atukomuhubiri au mkipokea roho nyingine msioipokea au injiri nyingine ikubali mnatenda wema mnatenda vyema kuvumiliana naye Bara Yesua eni nini mnadanganyika zembe kama hawa waliodanganyika hawa walikuwa yaani ali ever adanganywa kiraisi sana eh edenio time yame matunda yote, yote akamwambia hili ndio bora kuliko eh azima ani azima akija mtu mwingine akawatukana akawatemea macho ma, ma, kwenye kitabu hiki mlango wa 11 Nimetangulia mbele kidogo utafika huko lakini ninda kopa kidogo kujazia somo la alikulifa fafano azima anawatemea mataya an Anasemu mnachukuliana naye tena kwa wepesi kabisa. Leo mimi najua maganiza mengine yanayoonekana kwenye eneo la Kenya. Mtu anakuja anaanza kuwapiga vibao, mnabaki huko. Kuna wengine kabisa anakuja na fimbo. Satu anafitua. Kuna wengine nafikiri wakati wa ubatizo wa ule wa wa Katoliki. Una unapewa ronda gani wake unaschapwa kibao cha Tanzania. Cha cha, cha cha cha ya, ya, ya. wao eh? Eh. Eh kibao kile kile. Eh, yani kama kama mizaha, kama kudhalilishana. Kuna wengine ninemuona anahubiri watu wamepiga wamenani wamepiga magoti na kuinama wametega migongo yao amesimama juu ya migongo. Hamjui kuona hizo picha. Wengine wame kwenye himi kanisa kanisa yao wendo kazi. Hizo vitu akiamama tu kuifanya mifanya. Eh. Wengine wanaenda wanalala chini wana maabudu e EMT Chongemel mbele soma katika mstari ule wa 20 lazima tukijiepusha na neno hili mtu asije akatulaumu kwa habari ya karama hii tunayoyotumikia na mstari wa moja tukitangulia kufikiri Yaliyo mema si mbele za Bwana tu ila na mbele za wanadamu. Hapa kuna maneno mengi kwenye mstari miwili pamoja na anasema hivi. Kazi yetu tunavyoitenda hatutakiwi kulaumika bila sababu. ya tu. Of course. Yesu sa, yesu sa alilaumiwa Lakini alilaumiwa sio kwa sa, katika kweli ya lawama ni kwamba tu ni watu waliokuwa hawana ufahamu. La emgonyele eh, eh, unizee oki ukimiya katika kanisa kwa mfano kama la kilokole ukasikia wanapobweka au ukasikia wanaruka ruka wengine wanakuwa kama wamekuwa vichaa una, una pale hutoi laama kwamba hawa watu wanafanya vitu bila utaratibu mm. eh hey. inatakiwa mtu unapoenda kwenye huduma ya injili ya neno la Mungu labda ni kwenye kanisa aidha kwenye swala la utoaji Uone kabisa kwamba wale watu wana akili kamili wanafanya hakuna dhulma hakuna eh, hakuna eh, hila na ujanja ujanja eh vitu kama hivyo unaona kabisa kwamba hawa tu, anasema sio kwa Mungu sio mbele za Mungu peke yake na mbele za wanadamu amen eh, sio mbele za watu tu peke yao mbele za wanadamu Tayo nyingine anasema katika Timotheo, siku sikumbuki mango angapi anasema askofu au mtumishi wa njiri, anatakiwa awe na reporti nzuri kutoka nje. Sio watu wanasema hey, yule ndo mtumishi yule ndo mhubiri wenu hey. aje. Moresi si nene nae kwenye ulevi sasa. Yaani ana manake analevuka ndo anakuja kwa kuhubiri? <laughs> eh? Anafanya fanyaje? Kwani mnamkubalije huku kwetu tu yuko yoyo yoyo? eh wao inatakiwa mimi uchristo wako christo wako mshetani kwa kadi nawezekana kwa mtu mwenye akili nzima Asiweze kulaumu na kushutumu na kuonyoshaka kidore mwanadamu lakini mbele za Mungu amina ulio toaji kwenye makanisa watu wa duniani ndio wanakwambia kabisa kwamba kule hata mtu ambaye hajakanika hajakanyanga kanisani Anakwambia kule kwa kweli ile ile ni nani ile ni biashara tu hakuna mungu mtu kabisa watu wanalielewa na leo huko mimi mtu kwamba labda nina kanisa na kuhubiri aashito wana mahera huko yani hafikirii injiri ha, a, watu sasa hivi ukiuliza watu kwamba fulani ana kanisa wanasikilia na shilingi ngapi hawafikirii ana roho ngapi za alizoziokoa ndivyo sivyo ndivyo Lawama mje na ndani na wambenzi wa mongo mwayoona paka ndani na wanadamu hata ambao wana hawana hata macho roho. Wanaudoka kisha kwamba hapa watu wamepigwa. Watu wanapigwa kizembe zeme. Kwa jina la imani. Anasema Ana sema anasema eh tugeme mkadogo. Eh. Biblia inasema na anasema na tunapofanya kazi ambayo inaleta inalayo laumika hasa kwa wanadamu Biblia inasema ni kulitukanisha jina la Bwana. E, hivi mnakubaliana na mimi kwamba Yesu jina la Yesu Kristo na na wa wakristo wenyewe? Vipi jinsi wanavova? Kuna mtu atakubali Kumpokea Kristo kwa kuangalia mabinti zake Kristo wanavova? Maka wa Kristo. He? Biblia nasema katika kitabu cha Warumi mlango wa pili inasikitisha mistari kama hiyo inauma inauma kwa kweli lakini utafanyaje eh kwa ajili ya Mungu Mungu ana nguvu zake hakuna haja ya kuhangaika yeye anajitosheleza lakini inatuuma. basi ni tunaugua Biblia nasema katika kitabu cha Warumi mlango wa pili mstari wa shina, anasema hivi Kwa maana jina la Mungu latukano katika mataifa kwa ajili yenu. kama ilivyowang kwa sababu jina mungu linatukanishwa kila saa. Na Mnaelewa hilo. Mm -hmm. Linauma kiasi gani? Wale wale yani ni yule mtu ambaye alikuwa awe ndo awe msemaji wako, awe barozi wako, awe mbeba jina lako kukutakasa na kusafisha ndiye anaye kuletea sifa mbaya. Eh. Wewe hii swala la, la kutokuwa na uaminifu kwenye mambo ya kutoza masadaka kwenye makanisa pesa matumizi mabaya ya pesa linatukanisha na linafunga milango sana kwa watu bad ya kumfikia Kristo nimesema na ndio kweli kutoka kwenye moyo wangu tutoka katika mali jina la Kristo linatukanwa kila siku leo kwa sababu ya pesa makanisani na ni kweli eh Pribu nasema katika Ezekieli 36 20 Nasema watu wake walienda mienendo yao ikalina jisi jina la Mungu wao kiasi kwamba wakikuoona tu waseme eh hawa ndio wale watu wa wa Mungu baba wa ah, dini ya kuepuka kabisa watu wenyewe wanavyofanana mienendo yao sasa e, niko nami hata kama tumpendi Kristo basi tumtetee angalau tumtukane kisirini kuliko kumdhalilisha ki. ana kwa ana Jina la Kristo Linatukanwa mchana kuto. kwa sababu yetu wanadamu tulioitwa kwa vile la kwa sababu ya wakuu wa dini na pesa zao Nauma kabisa ehe binafsi na sema katika hembe tu, tuendelee pale tulipokuwa. Okontrol pili kwenye mstari ule wa wa 22 na mbili na, na moja 1. 22 nasema nasi pamoja nao amemsema Tito na mtu mwingine, hajamtaja jina, mm. na nishasema mtu mwingine Tito amejulikana. Mtu mwingine aliyetaguliwa hajulikani jina. Kuna ujumbe kwako na kwangu. Mm. Inawezekana jina lako halitambulikani katika kazi ya Mungu lakini Mungu alijua ye Analitambua um. Eh. Amina. Amina. Amina. Amina. Inawezekana wewe hujawahi kuonekana kwenye, kwenye kamera hapa. Lakini imani yako, uaminifu wako, eh mvua ni yako, jua ni lako, joto ni lako, vumbi ni lako. Eh? Na na na na na na, na, na wakati mwingine na jamii inakuwa labda imekugeuka kidogo hmm. lakini hujulikani katika orodha ya watu wewe mimi kwenye orodha za Mungu najulikana. Amina. Amina. <tomua. Huyo <tomuaitya> mtu hajulikani lakini Mungu amjua. Hem tuende mbele. wa shina tunasema nasi pamoja nao to ndugu to yetu tulia mwona mara nyingi katika mambo mengi kuwa anabidi kila kitu kinabidi bali naona kuna somo la bidii Tito anabidi huyu mtu mwingine wa kwanza wale msema ndiyo na bidii amethibitika na kanisa na huyu naye wanayemtagua na bidii tunajifunza nini sio lazima katika utoaji peke yake bidii katika mambo. Katika kusoma neno na Mungu, katika ku, kuwahi kanisani, katika ku, kuwa makini ukasikiliza neno, sio unavika kanisani unakwenda kama unafika kitandani. Ile tu nadondoka kwenye kiti cha chaka cha usidondoka <tis> kwenye, kwenye kitanda. <tis> Utachukia kengene ya kuondoka imepigwa. Hiyo sio bidii. Kuna bidii ya kusinzia. <tis> Labda tuseme bidii ya kupata usingizi. Eh bidii, ni soma la kujifunza ni sehemu ya uamini, Mtu mwenye bidii anatia moyo eti. Amina. Amina. Tusali ule wa 22 na sema nasi, mmoja nao tukamtuma, ndugu yetu aliyokuwa na bidii na sasa anabidi zaidi sana kwa sababu Ya tumaini ku alilo na kwenu. Huu ni mtu ni mtu ambaye hajaenda kwa kujionyesha, ameenda kwa sababu kuna watu anawahudumia. Uh, na tuliona juma kidogo tu kukukumbusha tunapojitoa vitu wetu nafasi yetu muda wetu eh tukowabariki watu wengine tukabariki mungu, kazi ya mungu mimi nasema sisi ndio tunapokuwa tunajibariki zaidi yeah, mikono kuna mm. methalia eksweti kama sikose mikono inayotoa ndio inayopokea amen eh nasema wapeni watu vitu ruka pale eh ruka nare eh ndani ruka wapeni watu vitu eh kwa maana kipimo mnachopima ni kicho mtakachopimiwa sifakuwa kitakua kimeshindiliwa na kusukwa sukwa. Amen. Amina. Amina? E, Amina. Eh unapoezesha kazi ya Mungu, yani e, anayekuwa anageni ni wewe. Ni sana mtu uchukue hela yako. Labda umepata hela labda shilingi, labda uchukue milioni tatu. Ukatoa milioni, ungeza kuila ukaenjoy piga na nini huko unapiga kitimoto unatoka huko na enjoy unanunua kila fashion ya nguo lakini unakasema kwenye milioni 3 wewe nitenge milioni 1 niwekeze sehemu fulani mm. eh yeah. katika hali akawa ndio utaonekana kama umepoteza njaa itakupiga pigi lakini kwa sababu umewekeza utavuna, utavuna zaidi kesho na kesho kutwa mm -hmm. somo nyingine jifunze kuwekeza kwenye kitu fulani mm -hmm. kidogo utakachoweza mm -hmm. kitakuweka dog na muombe Mungu kwa Basi so tunapoongea mambo ya pesa tuguse na upande wa pili huo wa, wa, wa kujiwekea. Biblia nasema eh na, na, kwa hiyo tunaona huyo mtu alikuwa na BD na mtu mwenye BD anafanikisha sana. Biblia nasema mkono wenye BD hutajirisha. Amena. Eh. Pamoja yango kuna watu ambao wala utawakuta wametajirika bila kwa bidibidi lakini ndani yake kuna kuna, kuna mtu wana BBD. Mm -hmm. Haiji tu hivi. Mm -hmm. e. mstari wa shina tatu anasema basi mtu akitaka habari kwa kuna huyu mtu wa pili naye naye kwa ni kama wale walio watatu. Tito aliyetajwa mengine hatumjui na mwingine wote ni watu wa moto moto kazi. Mm -hmm. e. mstari wa kuchapa kazi. Amen. Sura ya tatu basi Mtu akitaka habari za Tito, yeye ni mshirika wangu na mtenda kazi pamoja nami kwa ajiri yenu. Tena akitaka habari za ndugu zetu, anasema hao wengine We, no, na hao wengine, kama mnataka vile kwao je, wewe Tito ndo nani asemtuambie? Eh na yeye mlioko na Tito umekuja kufanya nini? Mtoke wapi? Emtu ambie. Tereze. Nao nani nye? Anasema kama mnataka habari zao, niulize mimi. Na kama mnataka, muulize shetani, Mi ana nitambua shetani. Kwenye matendo ya mitume 19, shetani alipokuwa anataka kuwapiga watoto wa Skever. Mm. Eh? Ali ali ali aliwa walitaka kumkemea kemea shetani. A akasema kutoa mapepo. Wewe mapepo akatulia. Kata baadae wale watu wakasimama walikuwa wamepagawa. Eh, tuambie ni mna mtaka kutoa pep kutotoa kwa jina la Paulo huyo Paulo tunamtambua hata Yesu tunamtambua ninyi ni akina nani sasa hamjui gani mnatufukuzaje wakati ni sawa mtu akufukuze kwenye eneo bablaosema eh nionyeshe hati hapo una prokurator na wewe Paulo anatamlikana pala sasa sasa kama mnataka kuhoja habari za Tito na hao ndugu ni niulize ni mimi hoji mimi ni hoji mimi kwa nyingine lazima tushibitike eh kwa watu na kwa mungu na neno mungu muungu litushibitishe basi mtu akitaka habari za Tito yeye ni mshirika wangu na mtendakazi pamoja nami kwa ajili au mtu akitaka habari za Tito akasome kitabu cha Tito aniulize kama kuna mtu mwingine anayejulikana zaidi ya Tito eh nami kwa ajili yenu tena akitaka habari za ndugu zetu wao ni mitume wa makanisa na utukufu wa Kristo. Anasema hawa watu hawakuja kwenu kwa ajili ya mambo ya sadaka sadaka. Hawa ni watumishi wa siku zote. Ni mitume. Hawa wana uhiriingi. Hawa wamehudhiri kitabu cha Isaya mara mbili. Hawa wamehudhiri ufunuo, wamehudhiri Daniel, wamehudhiri matayo mara mbili, matendo mitume mara mbili, wamehudhiri agano jipya karibu lote bado vitabu vivili vitatu havijamalizika. Ndiyo tunachokifanya hapa. Mtaki niuliza wewe ni nani? Siampa cheti takamtampa veti dakika sasa lakini nitampa cheti cha kazi ya Mungu. Amina. Eh. Mtafakeni hoje wewe ni nani sasa? Amina. Wewe ni nani sasa? Nitampa video ya jinsi watu wanavyokolewa ambao ina, inazunguka huko duniani. Amina. mstari wa, wa wa wa pili kwa mwisho mstari ule wa 24 nasema basi Eh yeah. uh, anasema msala anse, wa 24 na mwisho tutakuwa tumemaliza mlango wa 8 kwa neema ya Mungu tutaendelea na mlango wa tisa, wiki ukija. Nasema basi waonyesheni mbele ya makanisa hakika ya upendo wenu na ya kujisifu kwetu kwa ajili ya. Anasema hawa watu wamekamilika. Hawana eh hawana walakini wote wametimia basi na ninyi familieni ili kusudi mwenye kupokea maminifu na mwenye kutoa aliyeyeyali waweze kukutana na kuikamilisha kazi na makusudi ya mapenzi ya Mungu eh, asiwana ninyi sasa wamekuja watu wazuri na ninyonyesheni uzuri wenu thibitishieni wewe waabie ukipata mhubiri mzuri wa injiri na wewe jiweke kwa ubiri wa mzuri wa njeri ili tusudi mambo ya mizani ito itoshe. iliingane mm. mm. amina amina hey. um, ukisoma katika okay tu, almost tulishamaliza lakini nilitaka kusoma mithali wewe ni usome um, mstari mithali 27:5 anasema hivi mithali 27:5 ni some ule mstari uh, nitakuwa nimeimaliza warishi la saba mstari ule wa 5 biblia nasema ndio lawama ya wazi ni heri kuliko upendo uliositirika anaweza nasema sema eh, lawama ya wazi mtu anayekuja kakulaumu wazi wazi ni bora anakuletea faida kuliko yule ambaye anakupenda na ku, yani anakwambia anakupenda lakini huoni chochote imefichwa eh Eh mzazi unaweza imeunganaaje nitaeleza hiyo ungana na tunacho kuhubiri mzazi yule ambaye anaku anayokaribia akakunyoshia kidore huyo anakusaidia kukiwa yule mzazi ambaye anakwambia anakupenda lakini huoni anachokufanyia Ndiyo sio? Ndi. Sasa anacho huu mstari umekuja kwamba Ndi. basi waonyesheni mbele ya makanisa hakika anasema hawa watu watakapo kwenu Wasiwe na hofu Wasitengwe wasi wapeni e, nafasi washibitisheni mbele za watu waziwazi wazi, ili kusudi kazi yao iwe i, iweze ku, kuwa wazi e. iweze kuleta impact iweze kuleta e, matokeo chanya eh kuliko sio wanafika pale Ellama jamani watumishi mpo na nini lakini hamjionyeshi kama mume mm -hmm. Na uwezo wao fanya kazi utapungua. Wewe unaweza ukaenda na moto lakini yule unaenda kushirikiana naye akiwa wabaridi nao, jiku, kuwa mm -hmm. jamani, tunonu, kanao, kuamba, na wewe unaweza kajipe tumerudi kwa baridi. Jamani unjambo tuona noka naoni kwamba ukiona mhudhiri anakuhubiria injili ya moto mm -hmm. na we changamuka kuwa moto ikusudi tusitengeneze baridi kwenye madhabahu mm -hmm. ya Bwana. Mm -hmm. Nani kwa pamoja na neno hili? Kwa neema ya Mungu tumemaliza mlango wa 8. Kwa neema ya Mungu tumamaliza kitabu hiki. Kwa neema ya Mungu takuwa hapa ukijayo. Hapa tunakushukuru kwa sababu umetupa neema ya neno hili. Ibarikiwe mtukufu jina lako siku zote na hata wakati ujao katika jina la baba na na mwana na mtakatifu. Naamini na kupokea na yote hayo. Amen.